<אפי> <פוטם> שלום לכולם, כאן יהודה בו דניו, האביב הגיע ויש ברחשים זה הזמן ללכת להעריץ איזו להקת בנים חדשה שהקמתי נמאס לנו מלהקות בנים יפים עם מגעיל בשיער וג'ל באוזן I've 5 for you, you 2, one melon and put it on the ship, לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה להציג להקת בנים חדשה שבמקרה אני מארגן אותה קוראים ללהקה אפי 7 או אפי 6 יש איזה אחד שמתלבט כידוע לכולם, כל האנשים היפים דפוסים כבר. אז תלי את המודעות על עמודי חשמל בתל אביב שיבואו כל מיני מכוערים. ואכן אספתי שבעה אנשים. מנהיג הלהקה תומר. אחריי. הגזבר של הלהקה נוי. אחריו. האקונום של הלהקה סשה. מי רוצה לחים עם שוקולד? ועוד ארבעה. ועכשיו הגיע הזמן לשמוע שאלות של מאזינים. כותבת לנו סמדר מנווה סמדר. למה אין בלהקה בנות? נו, למה אין לי בעיה כמה בנות? תענו כבר. תענה אתה. אני, אני אענה. תענה אתה. טוב. תשמע, זה בגלל שאנחנו אוכלים במסעדות, ולא צריך שאף אחד לא לא כן. צריך בנות. לא צריך, מי בנות? כן, יופי. והוסיפה פה גם סמדר שהיא לא יודעת לבשל, אז זה לא משנה. איך היא הוסיפה? הגיע מברק, היום באינטרנט הכל כל כך מהיר, אתה רואה סרט חלף עם הרוח, נגמר לך תוך שתי דקות. תספר על האתר. יש לנו גם אתר אינטרנט האם שבע אנשים זה לא הרבה מדי? תנא אתה. לא, אני לא עונה. תנא אתה? טוב, נו, אז אני אענה. שבעה אנשים זה לא מספיק, כי תמיד מישהו מבריז. לאנשים אין לך לבוא כל פעם להופעה, לא בזין שלהם. אז כולם יודעים את המילים, וכל אחד יוכל להחליף אחד השני. ואם אתה שם לפעמים באמצע ההופעה יורדים אנשים לשירותים. שי, תמיד לוח לא לך הרבה באמצע. כן, זה נורא, ואז נשארים נורא מאת. שבוע שעבר הייתי בהופעה שלכם, וגדלו לי לראשונה עוד בבית השחי. האם זה נורמלי לגילי? תענה אתה. לא תענה. תענה אתה? תענה טוב, אני אענה. קודם כל, שמרית, את נכנסת להגרלה של השאלות הטובות. ולשאלתך האם זה נורמלי, את לא ציינת את גילך. אז אם את בת 60, זה לא נורמלי, וגם אם את בת שנתיים, זה גם לא נורמלי. כדאי שתפני לעזרה מקצועית, מקצוען בתחומו. יופי! כן רבותיי, seven happy, את הדיסקס. לחזור לכלוב? לחזור לכוח. חכו רגע, את הדיסקס תוכלו להשיג במיטב החנויות, ואל תקנו מפיראטים, כי הם לא ראוי כלום, יש להם עין אחת, למה? שנעלה לשיר? נעלה לשיר, יאללה. התחלנו לכם פה תאורה חשמלית. המים כחולים אין אדם ברקיע, המון אהבה לשחקים עוד נגיע, פרח קטן מלבלב בחמה, שדות של חיטה עם המון נשמה, כיף כיף איזה כיף כיף, לי ולך ולנו כיף, אני משמשם וכיף כיף, אז יאללה תזכור פר. הולך לשירותים, אני אכפה עליך. עוד מעט ידיע הקטע בשיר שאני צריך תשמע, גם אני הולך, בסדר? טוב, אז תשאיר אותי פה לבד. חכה שהוא יחזור, הנה עכשיו את השיר, עכשיו תוכל. את ואני לנצח בשניים המון כוכבים זוהרים בשמיים אקטוף לך קרח אם רק תבקשי ניכנס למיטה ונביא גם כושי כיף כיף איזה כיף כיף כיף כיף תיכנס כבר, סיבוב שני, כן כיף לנו, עכשיו תורך עם יוסף, הוא כלל לא מתעיין. יוסף, כיף! איזה כיף, כיף. תשמע, נמאסת, אני לא חושב. לי ולחבלן, מה? הוא לא חוזר, גם אני הולך להשלים. אני משפשף וכיף, כיף, אז יאללה תתקפל. כל הכבוד, חברים! כל הכבוד, עבודה נהדרת! בשנה הבאה בארוויזיון!